Välkomna till sessionen ska ni vara alla glada lyssnare på av Radio Campus. För andra som heter jag, jag står här med Axel Andersson och Malki Affran, välkomna! Tack tackar, tackar! Nu ger vi oss själva en applåd där Wooh! Vi är på gång! Nu kör vi! Jag ska inte knäppa för högt, jag Ni kanske tycker det konstigt att inte Tobias Widing eller Sanna är här Och då kan jag förklara att de är iväg och tentapluggar Så de, Tenta, pluggar Precis, i situation, han gjorde situationstecken där Ja just det, äh, man kan inte se mig Nej precis, oh. Oh. <laughs> Nej men så att vi har lite vikarier här Vi kommer att köra ett program där vi verkligen spetsar till ordentligt Jag har höga förutningar på er grabbar, Och att vi ska ge våra sessioner lyssnare något riktigt speciellt Någonting riktigt extra ikväll Är ni med på det? Ja, jag är med på det. kommer att ske. Det kommer att ske. Vi kan börja lyssna lite på vad Tobias Vidring blev intervjuad. där lite Vad han skulle göra efter tentan. På fredag har han ju tenta. Efter blir det fest, tydligen. Det är Las som gäller och så blev han intervjuad. Vi lyssnar på vad han sa. Ska ni åka till Las Vegas nu? Ja, ja då? Onsdag. Boka, klart. Vidring. <skratt> han är först på planen på onsdag Ja, han är först på plan på onsdag efter tentan, eller hur grabbar? Det är så gammal känsla. Självklart Ja, det är riktigt nice Vi är först i studion här kan man säga, Långhuset, vi sänder live som vanligt Hoppas ni kommer att tycka om kvällssjong Sektionen live från Långhuset Med Adels Tobias och Sanna ah, Jättekul Jag ska börja prata om någonting som är lite återkommande ämne i sessionen Det handlar om våran favorit en av våra favoriter, min och Tobias favoriter Och jag kan börja med att uh, Förklara vad det handlar om, ni kanske förstår när jag spelar upp det här Eller jag kanske kan checka spela upp det här Ladies and gentlemen We got Sofia Arkelsten avgår eller hon blir utbytt som partisekreterare för Moderaterna. Sofia Arkelsten är alltså den här kvinnan så vi har ja, vi har haft lite problem med henne kan man säga. Hon har uttalat sig flera gånger på ett sätt som vi inte riktigt var varit tillfreds med jag och Tobias. Så därför känns det som att vi måste ta upp nu att hon har slutat. Vi ska spela upp lite. här, Lätner-Einfeldt på presskonferensen meddelade att eh, hon slutar. Sofia Arkelsten slutar och det är jag och Sofia överens om. Sofia önskar en delvis ny inriktning på sitt liv och vill jobba med delvis andra politiska frågor och kring det kommer vi att återkomma. Eller med andra ord... Well, check this out, bodyguard. You're fired. Eller med andra ord... Fired. Det handlar alltså helt enkelt om en totalt avsked, helt enkelt. Hon har fått sparken, hon blir fired. Eller vad säger ni? Stämmer. Borta. När, när han säger att vi är två är överens om det här då är det ju helt klart en, en riktig... En riktig sparkart. Ja, om, om någon slutar så brukar man ju vara överens om det om det inte. Eller jag ska säga, man, man ska inte behöva understryka och säga Att vi är överens om det Ja precis Och det, det mesta tyder på i det här fallet Att hon var inte rätt person På rätt plats helt enkelt i det här fallet Och det kan man kanske Avläsa av det här nästa klippet vi spelar också När de förklarar vad ersättningen Kent Persson kommer att innebära Kent Persson kommer innebära En tempoökning en här som kommer att innebära att vi tar på allvar ett nytt politiskt läge. Ja, en tempoökning, om någonting innebär tempoökning så innebär det att den andra kanske har haft lite lägre tempo som inte riktigt har varit anpassat för en valrörelse som det kommer vara inför 2014. Moderaterna står inför ett enormt svårt läge och opinionssiffrorna har börjat dala lite efter att Löfven har kommit till djurholtsaffärerna avhandlad. Medierna vill ha en ny historia att berätta och det är ju väldigt bekvämt nu att berätta hur Det börjar gå ut för lite för moderaterna efter att det har gått så bra för dem. Eller vad tror ni? Jo, det, det är nog riktigt och rätt det. Ja, det är nog riktigt och rätt. Jag har tänkt en tempoökning. Det, ja, jag menar, det behöver inte vara bero på att hon var långsam. Utan det, kan ju, det kan ju vara att det behövs. Det behöver gå lite snabbare så att säga. Så det Absolut. Inte vara, det var total fadersmål. Men... Och den här personen som ska uh, stå för tempoökningen det är alltså Kent Persson. Han är oppositionsledare här i Götebro. Eller vad har han nu? Nu är han... riktigt, riktigt rask kan jag säga. Han är rask. Han mm. går fort tydligen. Eh, jo. Han får ju följa på Twitter om man vill göra att kent person kan ni göra om sin fall skulle det. Men jag tänkte därför att vi ska ge ett litet avsked till Arkelsten. Det är väl världen då. Jo, oh, det tycker jag. Vi har ju trots allt gjort oss väldigt roliga på hennes bekostnad ibland. Och det har väl varit väl förtjänt men nu när hon har försvunnit så tänkte att vi ska förklara lite varför vi gjort så lite kul på hennes bekostnad. Vi kan ju börja med att spela upp ett klipp ifrån lördagsintervjun för typ ett år sedan. När hon blev intervjuad om det här med partibidrag. Jag tycker det här är väldigt intressant. Vi spelar upp det så får, så får vi minnas Arkelsten. Och dessutom har vi själva då som parti valt att inte ta emot pengar från ja, företag och, och juridiska personer. Problemet är att det kan vi ju inte riktigt veta hur det förhåller sig med det. Vi jo, för att vi har tackat nej till det. Vi tar inte emot ja, där helt enkelt så säger hon att eh, det är ju såklart att eh, vi inte tar emot någonting. Vi säger att vi inte gör det. Så då behöver vi inte ha någon lagstiftning som kräver Litar att du inte medvisar. på oss? Det är inget <här> som gräva i det heller eftersom de just säger att... Precis, vad är problemet? Jag säger ju det här. Nästa klipp här är ännu mer målande för hennes nogalans inför omvärldens omsorg om att få lite insyn i den här partifinansieringsvärlden. När regeringen utnämner någon, någon genom någon en, en fin position Hur ska vi kunna veta att den personen inte har varit med och skänkt pengar till partiet? Får det som tack för utnämningen? Men vad är det du insinuerar? Jag beskriver problemet med att dölja vilka som ger pengar till politiska organisationer. Det som brukar beskrivas som risken för politisk korruption. Att någon, om någon person som regeringen har anställt eller utnämnt under regeringsåren skulle ha gett pengar till Moderaterna så kan ju inte vi veta det vi andra Det kan Nej. du gå in och titta på ja, jag kan... och några till på ditt partihögkvarter, men resten av väljarna har ingen aning om det. Jag kan bara är... konstatera att jag har stort förtroende för regeringens utnämningsmakt och kan konstatera att de har uppnått ett antal mål, bland annat jämställdhetsmål, och varit duktiga på att utse människor som både har politisk bakgrund och inte. Så att det där är en fråga som jag inte har, en förhåga som jag inte har sett. Ja, men om inte partisekreteraren för Moderaterna har sett förhågan så är det Förstås ingen idé att vi har. det. Finns den inte? Det finns ju inte det problemet. Vi lämnar Arkesté för den här gången. Hon var förstått så ska hon bli ordförande för utrikesutskottet Tror jag i Riksdagen. Och det är ju ett fint jobb det också. Kan hon förstöra för andra länder? Ja, kanske det, är, det är kanske bättre plats för henne. Jag tror, ja, hon kändes verkligen inte rätt för det här fallet. Varenda gång hon var på tv så kändes det verkligen fel. Hon kunde inte riktigt kommunicera Moderaternas politik på ett bra sätt och jag tror att Neinfeld helt enkelt gjorde rätt. Ska man ha chans att ta greppet tillbaka inför 2014 så var man tvungen att byta ut Sofia Kestén. Så att vi säger hej då till henne. Hej då. Välkomna tillbaka till sessionen Där är Malkia fram. Jag är med mig, Axel och Andres. Vi sänder live från Långhuset. Just och jämt. Och från detta Långhus är det alltså jag, Axel Andersson, som fick äran att ta över efter pausen. Och agera lite form av överk här. Och jag tänkte då passa på att säga att vi alldeles strax kommer prata om Annie Löv och hennes lördagsintervju. Och senare i programmet så diskuterar vi den juristbarometern som just har kommit ut och vilka yrken och så jant Med Daniel Bohererdo Svensson som ringer från Chile live från Långhuset i Chile, en filial där nere. Det kommer bli fantastiskt spännande. Vi ska se för att vi får satellituppkopplingen att fungera här. Det blir lite testballong. Jag ska också säga att musiken ikväll har valts av Marcus Björn. Örksten, programledare för programmet Daydream Som går på torsdag klockan 21.30 Det ska ni också lyssna på Och med det sagt så tycker jag att vi fortsätter prata med Annie Lööf Om Annie Lööf Vi ska inte prata med Annie idag Vi ska försöka göra någon annan gång mm. Hur som helst, den här Annie Lööf Vi har inte pratat med henne så mycket i det här programmet Vilket är lite konstigt Vi har behandlat nästan alla partiledare Med Annie Lööf har vi inte riktigt Hon valdes, ja... Var det för ett par månader sedan. Sedan dess som vi inte riktigt hunnit behandla henne. Hur som helst, nu i helgen så fick Thomas Ramberg sätta tänderna i henne. Fick alla prata med henne på den så kallade lördagsintervjun. Det sägs var en av Sveriges svåraste intervjuer för politiker att vara med på. Det kan jag förstå. Han är rätt hård, Thomas Ramberg. Jag tycker han är väldigt vass också faktiskt. Och utgångspunkten för den här intervjun var ju helt enkelt att Annie Lööf valdes med någon form av förhoppning om att Centerpartiet skulle surja lite i opinionen och liksom få... Ja, fler anhängare helt enkelt Men den effekten har uteblivit lite Och man kan fundera lite på vad det beror på Jag personligen Tror att en stor del Är därför att hon inte heller Precis som Arkesten är riktigt rätt person På rätt plats Hon har tagit över i ett klassiskt lantbruksparti Och hon är en riktigt nyliberal. Vilket jag får, får inte riktigt Att gå ihop Hur som helst, den här intervjun då som var i lördags Det heter ju lördagsintervjun, så det är rätt logiskt att ni är på lördag Ja, just det Ja, det är inte många som kanske. Har ni tänkt på det? Att... Jag, har inte, det jag lördags... har inte tänkt på men det blir väldigt självklart nu När, vi, när du tar upp det, det Tack är, för upplysningen Anders Ja, varsågod, det är sånt jag gör Hur som helst så har hon hamnat lite blåsväder Efter den här intervjun, vad är det då som har hänt Kanske ni frågar er. vad har hon gjort bort sig vad är det som har hänt, det undrar ni Ja, och då ska jag berätta det för er Nämligen så här att vi har ju lite vapenexport Ut från Sverige då Och den här vapenexporten har ju blivit mycket omdiskuterad sen det kom fram att vi har något samarbe suspekt samarbetsavtal med Saudiarabien arabien eh, genom vilket vi ska bygga någon fabrik eller hur nu är. Och hur som helst så pratar de om vapenexport på den här, i den här intervjun och hon hade följande att säga av Kina. Om någon är så snöja på Kina, jag spelar upp en ganska lång klipp så ni ska, inte ska tro att jag tar någonting ur sitt sammanhang. Vi kör! Jag tror att det är väldigt svårt att ställa upp ett strikt diktatur- eller demokratikrav i vapenexportlagstiftningen. För att. För det är väldigt svårt att göra den definitionen. Vad är Kina till exempel? Hur definierar vi Kina som land? Och vad får det för konsekvenser för exporten i övrigt? Här säger hon då, vad är Kina till exempel? Hon kallar inte Kina för diktatur. Det är det ganska kontroversiellt bland politiker i Sverige. Jag personligen tycker att det är så jättefarligt. Jag tycker att vi har lite av en dubbelhet inför Kina i västvärlden generellt sett. Så på så sätt så spelar det så ett stor roll. Det kan ju nämnas då att det journalisterna grävt upp är att Anin Löv år 2007 sa att Kina är världens största diktatur. Så de var en betydligt mer... Uttalade i det här avseendet men ja, jag tycker inte det är någon jättestor grej det har blivit lite större grej hur som helst så målar in sig ännu mer lite i hörnet avseende Kina vi fortsätter en liten bit längre fram i uh, så här. Ska vi exportera vapen till Kina? Ska, vad ska vi, om vi inte exporterar vapen till Kina vad gäller bekämpningsmedel till exempel eller annan utrustning vad får det för konsekvenser? Men hur, vad, vad är din uppfattning om dagens vapenexport till Kina? Har du, kan du beskriva den? Som politiker så fattar vi, ju, som politiker fattar vi beslut om regelverk och där är det viktigt för Centerpartiet och där är vi tydliga med att mänskliga fri och rättigheter ska värnas. Och där har vi ju också en exportkontrollnämnd som ska följa upp detta, där parlamentariker sitter. Varför tycker du att Sverige ska kunna exportera vapen till Kina? Det var nyhet för mig. Alltså Sverige ska ju exportera till de länder där vi har samarbete med och där vi har samförståndsavtal med så länge den lagstiftning vi har respekteras. Och det stora dramat är ju här då att EU sedan 1989 har ett vapenembargo mot Kina. Vilket man kan tycka att hon borde ha känt till eller att hon inte borde ha känt till. Och Nu har jag förstått så är spinnen de har satt på det här i att hon skulle inte säga vapenexport. Hon skulle säga verktygsexport eller någonting annat. Varuexport eller något sådant. Tycker vad man vill. Hur som helst så är det lite typiskt för Annie Lööf, tycker jag. Att hon är väldigt duktig på att svara på frågor. Det får att låta bra men man gräver lite på det. Eller man liksom... Lite, vad är det faktiskt hon säger? Så är det antingen ingenting hon säger, hon säger ingenting, eller så är det någonting som är lite så skakigt för att uttrycka mig lite eufemistiskt. Hur som helst så är det där det jag spelar upp nu det är det så att säga, det som om ni undrar varför håller folk på att prata om Annie i Löv och att hon gör bort sitt. så är det, det där. Men jag personligen tycker att den grej som var senare i intervjun är lite mer uppseendeväckande personligen då. Och det är ju så här, som jag sa: så har ju hon på något vis kommit in och blivit den nya nyliberalen den nya nyliberalen eh, i regeringen. Och kommer med en massa, alla möjliga, vad ska man säga, förslag. Nu senast så är det här kontroversiella förslaget med sänkta löner för alla i princip. Och tanken är ju då att sänkta löner ska leda till att. Arbetsgivare kan anställa fler. Och då kom Reinfeldt ut så sa han så här: Att jag tycker inte det här är en bra idé. Därför att vi har ju bland annat halverat arbetsgivaravgiften för alla under 26, alltså alla som anställer folk under 26 år. Och han sa: Det har inte gett någon effekt. Ifall att det var kostnaderna för arbetsgivarna som var problemet, så borde vi ha sett effekter det här igen. Så jag tycker inte det är en bra idé. Och han kommer få en fråga nu av den här eh, Ramberg då, som frågar Hur ser du på det här? Hur bemöter du den kritiken? Varför vill ni fortfarande att lönerna ska sänkas trots att det inte verkar ge någon effekt? Ska vi lyssna på svaret vi se om ni reagerar på samma sätt som jag gör. Om ni inte gör det så kommer jag spela upp det igen. Statsministern protesterade mot det här förslaget i en intervjudagens nyheter som menade Reinfeldt att om lönekostnaderna skulle vara rätt medicin borde resultatet av den sänkta arbetsgivargiften för ungdomar varit större. Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt kostnaderna, sa Fredrik Schreinfeldt. Hur bemöter du hans argument? Ja, jag har ju lyssnat på företagen här som menar att sänkta kostnader då med genom halverade arbetsgivaravgifter betyder mycket för små företag som ska anställa. Ja, men är det konstigt att de säger det? Du frågar dem om de vill att du ska genomföra en reform som gör att de tjänar massa mer pengar. Är det konstigt då att de svarar att de tycker det är en bra idé? Jag spelar upp det igen vad hon säger. Ja, jag har ju lyssnat på företagen här som menar att sänkta kostnader då med genom halverade arbetsgivaravgifter betyder mycket för små företag som ska anställa. Och jag vill då göra en liten jämförelse här. Jag tycker att det här är precis samma grej. Som låt säga att ni två, Axel och Malkin, ni har ett barn ihop att ett barn då. Och sen är lite oenig här i fall att det här barnet ska få mer godis eller inte. Och Axel här tycker att vi ja, vi få lite mer godis och du Malki säger nej, han ska inte få mer godis ställa barnet vi säger inte Douglas. Då säger då säger och då säger du så här Malki, nej men han ska inte få mer godis säger det. Han ska inte få mer godis. Och då säger du så här Axel. Jo, men jag har pratat med Douglas och han tycker det är en bra idé att han får mer godis. Jo, jag har pratat just med Dogge och han sa det att Han tycker det är en bra det att få mer godis. Ja, är det konstigt att han säger det? Det är ju han som vill ha godis. Det är det ni diskuterar om ni ska ge honom mer godis eller inte. Det kommer inte fråga Douglas vad han tycker om man ska ha mer godis. Såklart, man kan ju liksom fråga, men det ska ju inte vara avgörande för om han ska få mer godis. Det måste ju vara andra avhängande som avgör det. Jo, ja. det, det tycker jag. Det är väl inte dumt att, ta, det är, det är inte dumt att fråga företagen som sådana. Men, men om man bara tar det som enda, enda avgörande är ju mycket, mycket... Absolut, Att attitydundersökningar hos de som påverkas av någonting är ju inte liksom en bra beslutsgrund ifall att du bara tittar på den. Och jag personligen tycker att eh, regeringen har genomfört massa reformer som gör att det är enormt subventionerat att anställa unga idag. Att det är att komma med det här kostnadsargumentet är lite utchatat. Och jag tror att Anilö måste byta lite fokus här nu. Annars så kommer folk se igenom det där. Folk köper inte det. Och eh, hon utsattes för ganska hård press i den här intervjun. Jag tror att det är lite talande för den press hon kommer få framöver också. få får se vad som händer. Vad tycker ni om Anilö? En ung kvinna i sina bästa år ska jag vilja säga. Sakligt, sakligt. Ja, ja mm. nej, det tycker jag inte. Det kanske är lite fel man på filmplatt eller fel kvinna på fel plats. som som du säger att hon kanske rör upp för mycket i ett klassiskt bondeparti och att man tar de gamla väljarna för givet. Absolut. Och att hon rör upp för mycket då. Så. hon behöver växa in i rollen tror jag och det är väl fel roll att växa in i som partiledare. Absolut. De borde ha fostrat henne lite för i först Och sen hade hon kunnat ta över Och säkert var skitbra ja, vi skulle vilja bara, Innan vi går vidare så vill jag bara säga att Hon är ju 28 år nu, eller 29 kanske sådär Reinfeldt, när han var 27 år Så skrev, ni, skrev han en bok Han satt i riksdagen och skrev en bok som heter Det sovande folket Om ni vill se vilken skillnad det kan vara på att vara 27 år Och ja hur gammal är Reinfeldt nu? 50 kanske eller, ja, men... strax 50. Vi ser i alla fall vilken enorm skillnad det kan vara Så läs den här boken Eller det finns på internet utlagd För många vänsterdebattörer har lagt ut den då För att den är så befängd den här boken Det är ju lite talande för att man kanske inte ska bli partiledare När man är så pass ung Jag, försöker, jag, jag tycker inte man ska generalisera och Jag, jag tycker ändå man bör ge en hel chans men hittills så verkar det vara väldigt vad ska man säga, hårt ideologiskt åtskruvade idén hon Men vi löste det aldrig, skulle Douglas få någon godis? Välkomna tillbaka Ska ni vara till sektionen Vi sänder live från långhuset och pris som vanligt Jag som heter Andresa Svedo Sitter bredvid mig, jag är Malka Afram Och så har jag Axel Andersson här också Vi är tre stycken män i våra bästa dagar Som sänder live från Långhuset <laughs> Rikt, Riktigt och rätt Det ser jag. <laughs> Nej, Man måste bjuda lite skall. Jag tänkte prata lite mer om en grej Som är lite rolig tycker jag Det, mm. Vi har ju pratat om att Mitt Romney, den presumtive presidentkandidaten för republikanerna ställde upp en hund, familjens hund på taket och åkte typ 30 mil eller någonting på familjesemester för de hann ingen plats för hunden i bilen så de tyckte det var bra det. att vi strappade på honom på taket och eh, kör med honom och eh, när han satte på taket då så blev hon åksjuk eller någonting och skit ner sig och då stannade de bilen, spolade av och de satte upp honom på taket igen och fortsatte åka och eh, det är många hundägare som är väldigt upprörda över det här de tycker att sådär behandlar man inte en hund Och vi har pratat väldigt mycket om att det har bildats en förening som heter Dogs Against Romney till exempel. Där bland annat programledaren Tobias Widings eh, hund, Ville Viding, är, är med. Han är med Stämt. i Dogs Against Romney. Och nu är det lite intressant så här, för att det har nämligen varit så här att republikanerna de letade lite efter någonting att komma tillbaka med liksom, så att man kan skjuta tillbaka. Ni förstår att man kan inte bara liksom, ta skit, eller hur? Nej, man måste ge också. Då så läste de Obamas bok, Dreams of My Father, från 2004. Och i den så skriver han sitt, lite om sitt liv Det är ju så att säga en memoarbok Och eh, någonstans så skriver han hur han när han var typ fem år Blev serverad någonting som eventuellt var hund eller orm Eller någonting sådant Och det här har ju då blivit ett, en stor grej att oh, Okej, okay. Romney strappade upp hunden på taket Men bara, käkar hund eh, Och det blir blev en lite kul grej Vad säger ni, är det legit att ta upp det här? Ja det tycker jag är en rimlig invändning om det nu hade varit så att Ron hade varit sex år och att det var hans pappa som eventuellt satt <laughs> upp hunden på taket Men... Precis, han var sex år han blev serverad någonting, vad skulle han göra Jag tror inte jag kan käka hund för det är inte riktigt politiskt korrekt i USA Men varför där jag tog han upp på... Vem? Obama, Varför berättar han om det efteråt Det var en sån rolig anekdot liksom, från hans uppeväxt hur crazy det var i Indonesien när där men visst, det, hade han varit riktigt så cynisk och trott att okej, okay, det här kommer republikanerna att vända emot mig. Folk kanske blir sura över att jag käkade hunden när jag var lite. 44 år. Jag kanske kommer ställa upp mot en kille som spände upp sin hund på taket. Och därför kommer jag kanske också behöva svara på varför jag käkade hunden när jag var sex år gammal. Safety man... first, jag har jag alltid sagt Och det här är väldigt kul, det är många som gör Många ordvitser som här Det blir så många sådana här memes Ni vet vad memes här, va? De gör sådana här bilder med roliga texter till Då bara man jagar familjehunden Bow till exempel, det är väldigt roligt Samtidigt så är det många som säger att Det här är en så kallad dog whistle Alltså en så kallad, vad ska man säga En väldigt subtil rasistisk antydning Som får Basen av Smått rasistiska högerväljare Och jag personligen, vi vet inte, det är svårt för mig att säga, jag bor inte i USA liksom och kan inte riktigt uppfatta sådana Men vissa säger att det är så i alla fall, att det här är typiskt man grej man attackerar Obama för Att han är inte riktigt som oss, han, han äter hund, han är liksom lite, han är foreign helt enkelt Vad säger ni? Är det, är det långsökt? Ja, nej, nej, Axel håller med, jag håller med. Nej, nej, det tycker jag inte, jag, jag, jag tycker inte det är för långsökt, det tycker jag visst inte, utan... Men det är subtilt, väldigt subtilt. Mycket subtilt i alla fall, eller hur? Ja. Men, vi ska ta upp nu. Eh, Palin, hon var, hon var inte se med att eh, göra lite ordvitt som det här. Men så här att eh, Jag vet inte om ni har hört talas om den här Secret Service-skandalen. Mm, eh, Belys mig. Eh, eh, de var nere i Colombia. Obama och då följer Secret Service med. Secret Service är de som vaktar Obama. Och då så var det några Secret Service-agenter som gick till prostituerade. Och så fick de sparken och då blev det stor Och då visade det sig att en av de här som fått sparken tidigare hade varit skyddsvakt åt Sarah Palin. Och då hade hon lagt ut bilder på Facebook där han hade liksom stått bakom Palin och sagt så här: I'm really watching out for Palin. Eller du vet så här: I'm really checking out Palin. Du vet någonting sånt här ja. olämpligt liksom. Och då så är det det Palin uttalar sig här nu. Men lyckas liksom få in en lite känga om det här med hunden. Se om ni lyckas fånga upp den här kängan om hunden. Den är väl ganska tydlig men vi lyssnar på den i alla fall då. One of the agents booted from the agency was part of governor Palins vice presidential security team in 2008. That agent is David Cheney. Now he posted pictures on Facebook of himself and governor Palin 2008. Writing comments like I was really checking her out if you know what I mean. Well, this agent who was uh, kind of ridiculous there and posting pictures and comments about checking someone out. Well, check this out, bodyguard. You're fired. And I hope his wife kicks his O'Coli and sends him to the doghouse. As long as he's not eating the dog along with his <laughs> former boss. Let's take now. What's he My mycket roligt okay. Fair game? <laughs> det måste vara fair game ja, Den ja. det, det var så dålig så jag tyckte det var lika bra ja. att köra den. Det var liksom en, en väldigt lång Omväg för att komma till den där hunden Och att Obama käkade hund. <laughs> Men eh, hon lyckas rätt bra eh, Och hon är ju rätt på så vis att eh, Den här Secret Service-agenten som håller på på Där visar borde mm. Och jag personligen får ju chock när jag hör att Secret Service-agenten håller på att posta bilder Har inte ni fått en uppfattning om Secret Service-agenten som Världs mest professionella livvakter som inte ha några liv utöver sina, att skydda sina objekt. I alla filmer jag har sett så har det varit så. <laughs> och, ja, det, ut, det, utifrån alla filmer jag har sett. Men jag blir chockad över att han får fortsätta. Först vann hennes och sen vann det Ja, Abamas. precis. Och det är det som det är väldigt uppsidiga i veckan. Sen är det, det har det ju varit mycket kring det här med eh, att, att de köpte prostituerade i Colombia. och sådär. Det kan man ju diskutera. Det är ju vanligt. Mm. Ja, det är ju lagligt det i alla fall. Så att, When in Rome. Hur som helst... Eh, J vad heter han? Jim Jim Corner han som är press för Obama han lyckades ge ett litet roligt svar på hela den här äta hund grejen. I think we're talking about a reference in his book to a period when he was 6 or 7 years old. Uh, uh you know, making a big deal out of it. Sounds like somebody who's trying to get out of the dog house on something. Mm. Ni hörde hörde vad han sa, mm. någon som marker. Nån som tar upp det här vill uppenbarligen komma ut ur Hund själv. Haha. -ha. Det är bara att slänga tillbaka hela din det här kommer att vara en grej. Ja, men det är, det är lite kul ändå. I och med att han gör det så blir det ännu mer gitt att komma med det här hela den här. Ja, ja nu har du accepterat. Nu är det sedvana. Släng tillbaka hund Ja, precis. Och, Hur som helst, de som tycker att det här är vad ska man säga, en dog whistle, då, alltså mm. ett, säga, ett subtilt eh, rop mot alla rasister i USA, mm. kan jag ju titta å andra sidan då åt eh, Michelle Bachman, hon som var presidentkandidat tidigare. Hon var lite mindre subtil. Hon hade följande att säga om Obamas politik avseende olja. This is just about waving a tar baby in the air and saying that something else is a problem. Alltså, hans politik är som att wave a tar baby in the air, och att a tar baby är tydligen en klassisk nedsättande term för mörkade människor i, i USA. Så att där kan vi verkligen tala om att det är en tydlig referens till. Visst, Tar Baby är också någonting som kan beskrivas som en jobbig situation. Mm. Så att man kan använda, eventuellt använda ordet i det sammanhanget även om man inte brukar vifta en jobbig situation i luften som man säger. Man kan tolka på ett sätt men förmodligen är det liksom lite, en liten blinkning åt det hållet. Så det förekommer ju där, det gör det ju absolut. Och det är därför inte så konstigt att vissa kanske blir lite suspekter när de helt plötsligt börjar prata om att Obama käkar hund. Ja, det, det känns ju som lite påhopp eller. De utnyttjar situationen lite och det, jag, vet, jag, jag tycker bara att Palins var jävligt trolig ja, Men faktiskt. hela grejen, jag förstår vad du menar Det, det är subtilt men... Vi ska ju att vi lyssnar lite på musik nu Sen så har vi Daniel Boherado Som hans live från Chile när vi kommer tillbaka från Musiken, så kom tillbaka Ja, välkomna tillbaka till långhuset tror jag på att säga Men välkomna tillbaka till sessionen som sänder live från långhuset Här sitter jag, eller här står jag med en sittande Malki Afram Och en stående och fixande Andres Acevedo Och vi kommer alldeles strax att koppla in en man som heter um, Daniel Svensson Eller Daniel Bojherardo som han valt att kalla sig nu för tiden Ska vi se om vi har fått satelliten att funka Jag önskar Daniel är Svensson välkommen till sessionen Tack så jättemycket, hör du mig? Ja, hörde jag. bra, hör dig oss bra ja, ja vad bra vi är, Som sagt vi kanske har lite fördröjning här Det blir lite som du vet när de har någon live från ett uppror i Egypten Eller någonting på SVT och allting Bortskogen hoppas att vi har tekniken med oss Men jättevarmt välkommen till vår show Jättekul att du kan ta dig tid ifrån ditt krävande arbete på ambassaden i Chile, Santiago Hur går det ner? Jo, det går bra faktiskt. Det har varit en eh, ganska turbulent tid om man tittar rent samhällsmässigt. Det eh, har eh, ganska mycket kravaller och en hel del oroligheter. Oj, eh. Eh, i, kombination, ja, I kombination med lite andra svårigheter, framförallt för, för regering och, och, och polis och militär faktiskt. Men jag har klarat det bra. Nu får skämmas lite när jag har lite skämtsamt anslag när jag ställer frågan och sen så visar sig att du hade allvarliga grejer ja. komma Men man kan också tycka att det är lite konstigt att du åker ner och sen så börjar det bli kravallade ner i samband med det. Jag tror det är lite märkligt. Ja, det är lite märkligt faktiskt. Det är klart, det låg ju och lite grann under ytan här. Eh, och så kom du och det var liksom och... droppen så fick bägarna rinna över. Ja, precis. Och det var lite oväntat faktiskt att det skulle ske just nu. Och det har blivit på, på alla fronter faktiskt. Det är Dels ett stort missnöje i södern och uh, även ett stort missnöje när det gäller utbildningspolitik. Och uh, jag har fått det för att på nära håll. <laughs> jag har faktiskt fått en, en kall dusch av en tolvårsbomb. Uh. För ungefär en fem månad sedan. Ja, faktiskt. Ja. Men har du har det, var, det, är det, är det, det fortfarande? Det fanns ju en något nu faktiskt. Men det var framförallt under, under sommarmånaderna som det var, det var väldigt hetsigt, speciellt i, i Santiago och, och, och faktiskt väldigt, väldigt, väldigt nära bodde också ja. Ja. Kom hem tenkt. ändå också. Ja. Men utöver det så, så, så tycker jag det var en fantastiskt trevlig och under period här nere. Hittills. Är det något du skulle rekommendera för våra kära medstudenter här vid Överuniversitetet? Definitivt. Definitiv. Vi kan jag absolut rekommendera. Hela, hela ja, utrikesförvaltningen är, är ett stort vitt och Otroligt spännande område. Det täcker upp så många olika områden som egentligen, man inte reflekterar över. Allt från. Ja, Vanliga politiska rapportering och ekonomisk rapportering till kulturfrämjande och att man ska hålla ett, ett visst så att säga, sätt ut upp och man ska alltid promota Sverige på ett bra sätt eh, i alla sammanhang. Precis, och det, och det vi, tänkte, vi tänkte fortsätta lite på det spåret här: prata lite om livsval, vad man kan göra i livet som jurist och så vidare genom att vi ska ta upp resultatet från juristbarometern Varje år så gör, jag tror det är Group Ett företag som heter Som gör en undersökning bland biträdande jurister, notarier Och juristinämter kring Vad man vill med framtiden Vem man tycker ska bli årets jurist och så vidare Och så vidare Jag vet inte om du har tagit del av det här, men vi tänkte att vi ska börja prata med Vem som har blivit utnämnd Till årets jurist Årets jurist är Mårten Schultz, den Örebro ja. Mycket poppekille Vad tycker vi? Laget runt, eh, kortfattat, är, är han förtjänt av denna, denna utmärkelse? Axel? Ja, jag tänkte ju börja med att säga att jag var väl lite förvånad att han inte blev vald till årets popsnöre eller något i den stilen, men det är kanske just det som gör honom till årets jurist. Just att han är en så pass skicklig jurist, men även så mångfacetterad. Så det är väl, väl förtjänt. Malki? Han är ju lite av en artist, så artist, jurist, det verkar gå ihop <laughs> nu för tiden. Välförtjänt, det är inte många andra som har synts och gjort någon väsen av sig, så... Daniel? Ja, jag tycker han, han är förtjänt. Jag är nästan förvånad att det inte har kommit tidigare faktiskt. Men uh, jag, jag är glad för hans skull. Precis. Om man tänker jämföra honom med Kristina Ramberg som blev vald förra året så tror jag att Mårte Schultz är känd bland betydligt fler än Kristina Ramberg. Låt vara att Kristina Ramberg är säkert en magnifik jurist. Jo, jo absolut. Men jag tror att det, det har något att göra med... med, med Som att säga, att fan, det är nog rätt, rätt, rätt tillfälle det är som Annie Lööf, fast mot en kjolstruktur det säger rätt tid, rätt tillfälle. Uh, jag tror att det behövs någon form av förnyelse. Man vill nog gärna ta bort den här vanliga Tony Håstad eller uh, Professors som att säga attributen för, för årets jurist, vad man vill ha någon som är mer ja, progressiv och lite mer Det sker ja men vi kan väl önska ta och önska Mårte Schultz grattis och så fortsätter vi till nästa punkt vi tänkte prata om och det är juristbarometern kollar också vilken politisk tillhörighet biträdande jurister har och det tyckte det var lite intressant. Marka Afram har siffrorna framför sig. Vi tänkte Daniel Borhal, så du kanske kan gissa först vilket tro, vilket parti tror du skulle få egen majoritet om biträdande jurister fick välja? Jag skulle, jag skulle tro att det är eh, Moderaterna. Är detta rätt? Det stämmer, 40,6 procent. Bra jobbat! Ja, ja tack. Det, det kanske inte är så här jätteförvånande, men ja. <laughs> tack. Skickligt. Skickligt. Vad har vi på andra plats då? Miljöpartiet, 16,3 procent. Är inte det lite oväntat då? Jo, men faktiskt det är lite oväntat. Eller vad säger, vad säger du Axel? Ja, ja, ja, ändå inte. Jurist, Miljöpartiet är ju klassiskt starka bland unga personer och biträdande jurister är väl många unga högernissar och är man inte högernissar då är man i alla fall ung kvar och då är man väl kanske en miljöpartist då, om man ska skjuta från höften. Men... Ja, det är faktiskt en, en vass analys. Och sen på, på plats där så har jag sneglat och det växer man till Socialdemokraterna och det får man väl ändå säga att någonstans ska de placera in sig. <laughs> ja, då finns ju där. Topp 10. Sen har vi tänkt att gå vidare lite till själva datan i den här undersökningen. Vi tycker det är väldigt mycket som är intressant med den här undersökningen. Axel Andersson, vår statistikexpert, har satt händerna i den undersökningen och har segmenterat och delat upp den och analyserat den åt oss. Så vi tänkte, är det något speciellt du skulle vilja ta upp här inledningsvis? Ja, statistikexpert var att Jag börjar väl intressera mig för det går kväll eller något sånt här. Men, <laughs> men om jag ska se, det som är mest anmärkningsvärt är siffrorna på var man vill jobba. Och det är uppdelat bland både kvinnor och män Vi får totalt vad, de, vad, vad kvinnor och män tycker och sen även segmenterat då eller uppdelat på studenter, notarier och biträdande jurister. Det är alltså unga personer överlag som, som, som, stå, som är med i den här juristbarometern. Men det som är anmärkningsvärt är att inte förrän på ja, fjärde plats ser bland män, men populära arbetsplatser eller företag. Så återfinns en affärsjuridisk byrå eh, Mannheimer Svartling kommer på fjärde plats Bland män, men annars är det just Sveriges domstolar som är det mest populära Och eh, utrikesdepartementet Justitiedepartementet Oj, det, är det här de blir som väldigt intressant högst. för dig Daniel. Kan säga att, först, att Sveriges domstolar först kan vi ju säga Det är ganska väntat, det är ändå så pass stor arbetsplats eh, Omfattar så pass stor Yrkesbana, så att liksom, Om man ja. tänker då att alla andra är uppdelade på olika departement Olika myndigheter, olika affärsjuridiska byråer Men den samlar ihop väldigt mycket En hel liksom, yrkesbana, men nästa punkt Utrikesdepartementet. Hur kommer det sig Daniel så anställd av Utrikesdepartementet, att så många svenska jurister vill jobba där? Det är lite märkligt att det är så pass populärt. Det är ganska lite juridik man håller på med på hur det verkar som. Men jag skulle framförallt tro att det, det som lockar är givetvis att man har möjlighet att åka utomlands. Man får ut positioneringar var tredje år. Det är stora städer som lockar Washington, New Delhi Moskva och så liknande det finns alltid ett visst värde i det. Sen är det så att eh, det som även lockar EU-diplomattiteln eh, och yrket, så att säga. som Många tror inte har har bra koll på, på vad det innebär egentligen. Alltså, jag, Men, jag, jag tror äh, att du ska säga att det som lockar för många är den diplomatiska immuniteten. Det kanske är också. <laughs> ja, jo, absolut. Det, det, är väl, det är väl en form av status. Det har ett väldigt gott anseende Det är typiskt sett lite... I alla fall säga, Ganska nytospunnet på ett sätt när man i kolrigårerna och det är mycket så möten och det är mycket problemat, och det tycker man att det förknippas ganska mycket med något som är hemligt eller något som sker i nära samband med, med regeringar och, och, och liknande. Du menar eh, alltså att det är det höger, eller det känns mer mytospunda på något vis än de andra kategorierna. Tror du att det beror på okunskap eller utifrån din erfarenhet? Tror du att om folk visste hur det är att jobba där skulle, skulle det vara på andra plats? Jag tror att det skulle få en, en annan placering, det tror jag definitivt. Man ska nog vara ganska nischad för om man ska börja jobba inom EU. Speciellt om man ska eh, positionera utomlands. Man får tänka väldigt långsiktigt. Det handlar om att man ska bygga relationer och det handlar om att man ska skriva protokoll eller man ska skriva rapporteringar. För jurister det är väl, det är väl inte så mycket rättsligt förankrat. Utan det, är väl mer det är inte så mycket juridiskt trevligt. arbete, alltså. Nej, inte det faktiskt. Och Det, och det är som det, mest juridik det har man att göra med inom de andra departementen egentligen. Det som sker de EU, det, det Enkelt kanske glasklara regler och det, och det man ofta samlar om det är ju folkrätt, saker och ting som, är, som man som jurist är ganska svårt att förändra eller på något sätt. Det är så pass självklart egentligen hela, hela proceduren. Vi, vi tänkte vi så att vi fortsätter lite. Det finns flera intressanta aspekter av den här undersökningen som vår analysexpert har vaskat fram. Så att varsågod, hit hitit. Ja, vi kanske kan gå vidare lite igen på samma banan fast är tvärtom i de arbetsplatserna eller företagen där man inte vill jobba. det som är intressant då är att de två företagen som toppar är Mannheim, Svartling och Winge och de toppar på samtliga kategorier alltså både kvinnor och män, studenter, notarier och biträdande jurister. Där man inte vill jobba Där man absolut, Så, så jag menar, Den förra var ju där man ville jobba och då var väl en affärsjuridisk förvånansvärt långt ner men alltså om man går in och kollar där man inte vill jobba så är det bara de två översta placeringarna innehålls av affärsjuridiska byråer och om man tittar på de lite äldre i den här undersökningen, det vill säga notarier och biträdande jurister, ja då hoppar en annan upp på tredje plats nämligen Geranto Danielsson annars är det klassiskt tråkstämplade yrkesplatser som Skatteverket och kommun som ligger tre och fyra mm. det är Okej, okay, det här måste vi analysera För att på något vis så är det så att När man börjar plugga juridik så är det liksom Det seglar upp, man känner inte till att det fanns något som heter Affärsjuridisk bana Jag har ju det inte riktigt i alla fall Men när man började plugga på det här, den här utbildningen Så helt plötsligt så verkar det som att Det är där man måste vara Hur kommer det sig då att så många säger att Där de minst av allt vill jobba är på de tre största Affärsjuridiska byråerna Va, Vad kommer det sig, korta svar, jag börjar med det. Sen. Jag antar att Det beror på att man inser hur mycket jobb det är där Och att man värdesätter andra saker efter ett tag Man tänker mycket på att under studietiden Där man, man inte har så mycket där. Man där man den varsin Du och Daniel, man... håller du med Axel? Ja, jag håller med Axel, definitivt <laughs> Och Malki? Mm. Ja, jag håller med Axel, det handlar väl om att de där tre Har lite sämre rykte bland jurister och juriststudenter Ja, det gjorde... Dessutom, om jag får in då Dessutom så är det väl det man exponeras för också under studietiden eh, på, på diverse mässor och sånt Det är just de juridiska byråerna som Har råd att synas och höras Och det är väl det som man blir intresserad av. Å andra sidan så var det lite användningsvärt långt ner på just den populära. Så jag vet inte om det har svängt. Jag har faktiskt inte några siffror från tidigare om Det hade varit lite roligt att se mm. om det har skett någon trend. -trendring. Hur är det här med vad kvinnor och män vill göra? För att vi pratar om att det fanns någonting intressant där också. Ja, definitivt. Om man går in på de mest populära inriktningarna. Då är det alltså inte företag eller arbetsplats som man pratar om. Utan det är just inriktningar. Och den populäraste inriktningen bland kvinnor är advokat. Och den populäraste inriktningen bland män är delägare. Oj. Det, det är faktiskt väldigt lustigt Det är alltså mer, för de som inte plugger ur dikt Eller är så bekanta med just den världen Så är ju delägare helt enkelt en advokat Som är chef över de andra advokaterna Helt enkelt vill kvinnor då bli advokat Och män vill bli advokaternas chef Är inte det lite märkligt? Vad säger du då? Ja jag vet inte riktigt faktiskt heller det, Man kan skilja på sociala strukturer och Vad som helst, att det är någon form av skärgång I den ljusutbildningen som gör att män oftast blir Ja Ska, ska bli delägare. Jag har ingen bra svar på det faktiskt. Det är lite konstigt att så många vill bli delägare. Men då? Ja, precis. Men... Precis, för kvinnor vill ju bli advokater. Ja, men det låter ändå så här. Men det låter som att ändå ett, ett mål som, som är ja, generellt tillämpligt. det, det, det känns mål... ju mer rimligt också. Delägare, det finns ju trots allt inte så många i Sverige. Nej, precis. Och man kan ändå se, sig igen. alltid. Oftast är det ju, de före sina så, blev, så kommer de flesta in i förhållande och gifta sig. Så att... Tror jag att det kan jag ha kan... att göra med att kvinnor inte vågar drömma på samma sätt eller vågar ha lika höga mål? Kan, kan, det, kan vi vara inne och nosa på någonting som har samband med gapet i inkomst? Ja, jag tro det. Sen, sen skulle jag tro att, man, att kvinnan förmodligen reflekterar mer över här. Att, eh, hur ska vi barnen och barnen? Eh, jag tror att kvinnor inte värderar fritid mer, men jag tror att de reflekterar fritid mer. Och därför självbegränsar sig på ett sätt. Att de väljer mm. val där de, där de om att de kan, kan hantera en vardag av varje inom jobb och, och fritid. Jag, jag, jag, det är ju bara spekulationer. Jo, nej men det är, det är väl inga så sätt <här> Men det är, lite, det är lite lustigt också, tycker jag, att det kanske är mer... Realistisk inriktning Eller val från, från, från kvinnornas sida Just att va, va, vad är det man vill jobba med om Man vill jobba som advokat eller jobba som delägare Det, det, det kanske är lite lustigt där också Hur som helst, ja. det finns mer intressanta saker I den här juristberometern att ta upp Bland annat hur mycket Eller frågan var ställd så här Är du beredd att jobba på en arbetsplats som kräver att du arbetar mer Än vad du skulle vilja Och där har vi fått, ja kanske inte så intressanta svar Men vi har i alla fall fått bevisat medvetenheten Om hur mycket jobb det är på de här olika arbetsplatserna Och den, den som toppar med 54,3 tror jag är ja, periodvis är jag beredd att göra det, men inte alltid. Så alltså, över hälften är beredd att jobba mycket mer, än, eller mer än, än, än vad de egentligen vill. Hur ser det ut då? Finns, vilka säger nej? Vilka säger att man, är det är en stor andel som säger nej, jag kan inte tänka mig att jobba mer än vad jag vill? De som säger nej och inte skulle acceptera det ens en gång, det är cirka 5 Det är alltså 5 av alla jurister som inte kan tänka sig att arbeta mer än vad de faktiskt vill. Ja, det är det är, så sen, är det inte det en låg andel? Tror ni inte att det är en lägre andel än vad det är generellt sett inom olika yrkesgrupper? Det, det tror jag definitivt. Då man ser också, Det finns en annan nej-alternativ som är nej men jag har inget val och gör det ändå. Men den är bara 6,7% så totalt sett så blir det här bara en, endast 12% som faktiskt säger nej och hälften av dem gör det ändå så att säga. Mm. Va, varför är det så här? Vad va är det som gör att jurister verkar liksom romantisera att man jobbar så mycket? Det, det måste väl vara liten en, en del av bakgrunden till att... Siffrorna är så höga Ja, det är väl lite ro intresserad av eh, de här all-nighters och, och andra häftiga saker Som man har talat om att se på Vita huset och, och andra det är väl i och för sig inte så mycket ju det. Och suit, den, nya... Suit, ah, ja, den hur... nya serien Där är det dygnet runt och det ska sovas två timmar Ju mindre sömn och mer jobb, desto bättre är det mm. Hur är det på UD? Är det många all-nighters? <laughs> Ja, det är klart. Det är väl, det är väl, min uppfattning är att det ändå föregår... Det finns över tid, absolut. Det är mycket som ska göras. Det är, de jobbar väldigt mycket med deadlines här. Och det, får man, det är väl just det som gör att de jobbar över. Det, det, någonting ska in i datumet tungt slut. Men generellt sett så, så brukar man tycka att man ändå håller åtta till fem någorlunda bra. Ja, ja, när vi ser över tid, definitivt Jätteintressant att ha med dig på programmet Daniel, det var kul att vara här Det var också kul att få höra lite från hur, det, hur du har det nere i Chile Det är många som är nyfikna och våra lyssnare På hur, du, hur det är att jobba på en ambassad det är många som kanske är, känner sig lockade Och det verkar som att du ändå är någonting du rekommenderar Absolut, jag kan verkligen rekommendera det här Det är mm. en, en utmaning, men ändå en upplevelse Men äh, jag tackar så jättemycket För din medverkan Daniel, jag ska inte uppehålla dig längre Jag vet att äh, det är kravaller Och Annars. annat att ta hand om där borta Så jag tackar så jättemycket och så får jag hoppas att du får en tre Jag någonting. Tack, tack så mycket. Det samma. Ah, ha det bra. är Jättebra. Vi tackar Daniel för den här medverkan. Vi ska fortsätta med att prata om, jag tänker vi hoppar lite pausen här så kan vi fortsätta rakt på. Är okej okay det? Jag tycker bara härligt. Hur känns det, Sör. Marker? Du har inte fått någon snus på ett tag. Överlever du? Jag la in sista. Ah, okay, om okej, någon så. där ute vill hämta en snusstosa så sitter vi i långhuset. Sekunden live från långhuset. på Okay. Jag tänkte ta upp någonting som vi pratade om förra gången. Förra gången pratade vi om hur en kvinna som heter Hillary Rosen som är en demokrat anklagade Ann Romney för att vara lite out of touch därför att hon aldrig arbetat en dag i sitt liv. Och det här blev världens liv. Hon fick ta massiv kritik för att hon sa så här därför att hon är hemmafru och hemmafruar får man ju inte kritisera för republikanerna. Och det ledde till en diskussion bland oss programledare kring det här dubbelheten i att republikanerna verkar få säga lite vad de vill om demokraterna. Medan eh, det, det motsatta Är absolut inte okej okay. Så fort en demokrat säger någonting så, ja, Då blir det ju världens drama Så jag tänkte ta upp lite, det var intressant För just den här veckan som har varit Efter vi pratade om det här så kom den här Ted Nugent Han är någon form av musiker Men också uttalad republikan då. Han uttalade sig på någon, någon form av vapenmässa Allt det här var va alltid vapenmässor Han uttalade sig i alla fall om Obama på, Och eh, om hela administrationen På det här sättet, får vi se vad ni tycker If you want more of those kinds of evil, anti-American people in the Supreme Court, then don't get involved and let Obama take office again. Because I'll tell you this right now, if Barack Obama becomes the president in November again, I will either be dead or in jail by this time next year. We need to ride into that battlefield and chop their heads off in November. Am I, any, questions? <laughs> <laughs> any questions? Any questions? Any questions? <laughs> <laughs> det är mer eller mindre Någon form av diskret ja, för, för, Förhoppningsvis retoriskt dödshot Ja det är kanske inte så oväntat då Att han skulle hamna i I, i fängelse eller Eller, eller vara död om han nu planerar att hugga huvudet av Nej exakt av, av Och visst det har ju blivit lite liv det här Demokraterna försöker göra lite liv av det här Men det är absolut inte blivit samma ram Och Ted Nugent har absolut inte behövt komma till CNN Och Titta in i kameran och be om ursäkt tre gånger Som Hillary Rosen behövde för att hon sa Någonting som faktiskt var sant, nämligen att Anne Romney aldrig har aldrig jobbat en dag i sitt liv, hon har aldrig jobbat en dag i sitt liv Hon har varit hemma för och det kanske varit jättejobbigt, men hon har inte jobbat en dag i sitt liv Varför ska hon be om ursäkt om något som är sant? Så att man kan tycka att det är underbätt att komma som kritik Man ska inte behöva be om ursäkt för det Ja, just de här dödshoten som kanske kan verka harmlösa när han säger det Eller harmlös, hur harmlöst nu ett dödshot kan vara Men vi minns väl, ja, vad hette hon som sköts i Tucson, Arizona för ett år sedan Eller för, för två år sedan. Ja. Ihåg det? Det, då hade det också varit just att någon republikansk rörelse. Någon extrem hade haft sån här kornet eller sikten på bland annat hennes och andra politikers huvud. Ja, det. det finns ju alltid ett freak som, som tar det här på allvar. Mm. Men, Precis, och det är fram att det var också så Sarah Sarapelin hade använt uttrycket. Vi a Luck and load du vet en germmer ja. och så där. Nu när vi så knapps, är det så kallade Icebreakers. Ja, det var prättslar här för min del Med, okay. med barbecuesmak Ja, det är, det är helt okej okay. eh, Innan vi slutar, jag tänkte att vi ska lyssna lite på eh, Ytterligare en lite rolig grej förbundet har en Youtube-kanal Där de lägger ut väldigt roliga reklamfilmer Som de har gjort själva Och jag tänkte vi skulle lyssna på en sån Då får ni tycka bedöma kvaliteten lite bra. Hej Hejsan, jag heter Fredrik Vevle Och jag är ungkandidat för Moderaterna i Danderyd Jag tycker vi måste fräscha upp Mörbiscentrum Det är inte värt att ha en grå DDR-byggnad För Danderyd Hej, jag heter anna gjort och jag ställer upp till kommunfullmäktige i Danderyd. Jag tycker att det är ovärdigt Danderyd att ha ett så otryggt centrum som vi har nu. Man ska känna sig trygg när man går hem från tunnelbanan på kvällen. Därför vill jag att vi ska fräscha upp Mörby centrum. Vi är... Unga kandidater. -na -na. Rösta på oss. Gulligt va? Ja, det var gulligt. Om du var på skämt så var det rätt gulligt tycker jag. Ja, hur mycket <gör> vågar jag inte svara på, men jag tänkte att det här ska vara startskottet för alla som hittar roliga eh, ungdomspartiförening eh, eh, Skicka dem till oss för det finns fantastiskt mycket sånt kul. De är så pass påhittiga så att det finns jättemycket att eh, spela upp. Men mailbomba helst inte. Nej, mailbomba inte, men ni ska i alla fall höra över till sektionen gmailcom Sektionen media snabbelaggmail.com, det är dit vi tar emot alla tips. L till Axel på 073 <laughs> Det är inga så mycket då, vet Ja, precis. Alla våra hundratusend lyssnare kommer att vara helt outhärliga för Axel. Vad säger ni? Ska vi ta lite paus så kan vi komma tillbaka och bara avrunda det här. Vi, vi ser att vi avslutar på ordinarie programtid nu så kan vi väl har alltid någonting nu för som kallas postsession. ja Och det innebär att vi så att säga, tackar för oss nu Och så kommer vi komma tillbaka efter musiken. Någon form av eftersläckning alltså? Ja, det är en liten eftersläckning kan man säga. Och där kan vi liksom vi kan ta av oss kostymen, eh, släppa lite på och slipsen exakt och eh, varva ner lite tillsammans med musiken. Det tycker jag låter härligt. Då äh, säger vi hej då till alla. Ja, men det ska det vara alltså. <laughs> Vi säger hej då till alla som vill gå lägga sig nu och så är vi tillbaka alldeles strax. Det, Marcus, det var tydligen Neutral Milk Hotel med låt som heter In the Aeroplane Over the Sea. Marcus som valt musiken, han har ju som sagt ett program på tisdag, eller ett årsdag. Skönt. Var det fint? Ja, Jag jävligt skönt. Mm. Vad lyssnar du på annars, Marcus? Är det bara hiphop? Nej, absolut inte. Rock. Även om du brinner för hiphop då? Brinner för, för det mesta, musik. Mesta musiken mm. ja, Nej men så länge låten är skön Om den fångar den då, då mm. kan man lyssna på bra, den Bra beskrivning av din musiksmak Så länge låten är skön ja. så gillar du den ja, Men vad fan, gå in och kolla på min playlist på Spotify om du vill ja. Eclectic Eclectic var ett smordord på MTV 2003 vill jag minnas Nice mm. Det är riktigt rätt Vad mer hände 2003? Det är Irak-kriget som börjar. Jo oh. Okej, det var ju det, precis det jag ville. Ja, jag tänkte att man försökte efter jag tänkte det är sessionen och då får man väl ta upp något i den stilen. Bå, apropå det, Irakkriget så vill jag ta upp jag ska spela upp ett klipp här. Folk och... ett Irakkrigsklipp Ja. Uh -huh. typ Fox News älskar ju republikanerna det vet ni. Stämmer, stämmer. Mm. Och de ägnar sig åt lite så här ibland. det gör märkligt vill lyssna på det. Osama bin Laden may have been killed under President Obama's watch, but it was the Bush Cheney program of enhanced interrogations that led to intelligence that helped us find bin Laden. Techniques by the way that Barack Obama strongly denounced. I mean to the extent that there have been foreign policy successes on this president's watch uh they're built on policies the last administration and you know I'm wondering did they say thank you and I missed it somehow No I, I don't think you missed anything in fact the the killing of Osama bin Laden is is a perfect example and indeed it's the cornerstone uh of the Obama re-election argument that foreign policies off the table because bin Laden's dead Gaddafi's dead Anwar al-Awlaki's dead whereas in fact the uh the only thing that Barack Obama did uh, in connection with killing Osama Bin Laden is get out of the way. Uh, you can say that Bin Laden was killed while Obama was president. That's certainly true. But he was not killed because Obama was president. Bullshit. Så här var det. De var i Afghanistan. Heel plötsligt så får Bush för sig via Dick Cheney och hela det gänget att de istället ska attackera Irak som inte har någonting med attacken 11 september att göra. De hade en chans att ta Osama Bin Laden vid Tora Bora. De hade 8000 man, de visste att han var i närheten Donald Rumsfeld gav uttrycklig så Ta inte honom, alltså, gå inte åt det hållet Vi ska inte ägna oss åt det just nu Bush sa uttryckligen Jag är inte så intresserad av Osama Bin Laden Man skete i Osama Bin Laden Man släppte Osama Bin Laden och så bestämde sig för att invadera ett, ett annat Nej, land för man ville inte... in i Irak Ja, exakt Och vad gjorde då Obama när han eh, blev president? Jo, han, gjort, han har inte gjort mycket, mycket bra. Han, är, han är, väldigt, finns väldigt mycket kriterier. för. Men här har vi uppenbarligen något som han gjorde rätt. Han sa vi ska ut ur Irak. Vi har ingenting där att göra. Och vi ska ta ursammar bilader. Han som faktiskt låg bakom anfallen den 11 september. Och han fokuserade. Han sa, han sa åt CIA och han sa åt militären: Okej, okay, fokusera på dem. Hitta honom, de gjorde det. Han sa: Skjut honom. De gjorde det. Team 6 gick in. Det var Obama som låg bakom där Hur mer uppenbart kan det bli innan de här Fox News-tokarna ska så här försöka ändra historien i det här De blir så jävla förbannade. Jag blir jättearg. Hur är det blir nu? Blir jag! Nej men okej, okay. det var det Vad tyckte du var bäst med dagens show, Axel? Juristbarometern då, tyckte jag Nej, bästa med dagens show var givetvis att få med sig Danne på, på tråden Och då var det ingen fnurra på den tråden Utan det var bara en, en, en Det var en, en, en fräsch lina En, en fräsch Sättet lina från Chile Och ingen annan lina från Chile Utan en telelinja var det Inget annat Ja, jag tyckte det mesta var ju positivt Det mesta var bra Förutom Danne från Chile, va? Okej, om vi inte har haft Danne från Chile så är det bättre, menar du? Ja, det tror jag. Det tror ja, jag är inne på aktier. jag tycker Danne från Chile var riktigt ja, klydda. Ja, det är klart. Vi gillar den. Ja, och sen, vad tyckte du var sämst då? Inte så mycket. Du gillade Paylings-skämt? Ja. <laughs> det var roligt. Ja, det var nästan mest. Nej, men eh, Mark, om inte du har något tillägg om hur läget är där uppe på Juridicum så kanske vi kan avrunda där då? Ja, det tycker jag. jag tycker Galna jag var... saker på G där uppe, ni ska bara veta Nej. Jag, jag tror det är lite galna gags på gång där kan jag säga Jag tror att Lotta Mossberg är där också Men det var en del lustigheter på gång Men förstått så har ni efter mycket fungerande Stor analys kommit fram till att Gällande lag gäller en eh, slutsats som eh, Jag kan hålla med Nej men med det så kanske vi kan vi, avsluta Vi har nu hunnit varma ner Analyserat dagens program och eh, Vi är redo att gå hem Vi ska köra den sista låten som Marcus bidrog med till, den här, till det här programmet Här kommer Cat med Heart on Fire